טוב, שלום, מה שלומכם? אנחנו מתקדמים שלב נוסף בציור הזוגי האוטופי שלנו. ראינו בהדרכה קודמת איך מתייחסים לקושי שמופיע במציאות מתוך מקום של התדר הזוגי. ראינו כמה קושי אובייקטיבי שמופיע במערכת יכול בקלות רבה להפוך לקושי זוגי, וכמה צריך להיזהר מהמקום הזה. ובנוסף ראינו איך כשמפעילים את התדר הזוגי, לא רק שמונעים את ההפרעה שלו לזוגיות, אלא אפילו מעצימים את הקשר. ומגיעים לרמת חיבור הרבה יותר עמוקה. בהדרכה הזאת אנחנו רוצים לצייר את המבנה השלם של קשר זוגי מתוקן. זה אומר לעשות סקירה של המערכת הזוגית הנוכחית שלהם ולדאוג שכל תחומי הפעילות הזוגית יהיו פעילים ומאוזנים. אוקיי? אז בואו נתחיל. כמו שראינו, במרחב תחומי החיים הכללי יש שישה תחומים כלליים. כשהזוגיות נמצאת בקו האמצעי. ועכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה כמו זום אין לתוך המערכת הזוגית עצמה, להסתכל על המרכיבים של הזוגיות עצמה, וגם בה אנחנו נמצא מרחב של שישה תחומים, שישה תחומים זוגיים, שמחולקים כמובן ימין לימין, שמאל ואמצע. עכשיו, בגלל שהתחום הזוגי שייך לקו האמצעי, שם הוא נמצא, והמהות של קו האמצעי זה חיבור ומיזוג של שני הקווים, כן, ימין ושמאל, לכן בזוגיות המקום המתוקן שלו כולל את שלושת הקווים. זאת אומרת, תחום שנמצא בקו שמאל של המפה יכול להסתדר נהדר רק עם האנרגיה של קו שמאל. לא ששם אין התקללות של יתר הקווים, אבל זה יכול לעבוד גם כשני הקווים האחרים פחות פעילים, וככה זה גם בימין. אבל קו האמצעי ובעיקר התחום הזוגי מחייב את הפעילות של שלושת הקווים, גם של ימין, גם של שמאל וגם של אמצע. אז בואו נסתכל על המערכת הזוגית עצמה. בקו ימין אנחנו נמצא תחומים שקשורים לעונג המשותף של בני הזוג. בקו שמאל אנחנו נמצא את המקום של העבודה והשלמת החוסרים, כן, בתוך הזוגיות עצמה, ובקו האמצעי אנחנו נמצא את המקום שמבטא חיבור והתקשרות בין בני הזוג עצמם. נתחיל רגע בקו ימין. התחום הראשון בקו ימין זה המקום של ביטוי האהבה של בני הזוג אחד לשני. אהבה היא כמובן חלק מהותי ובלתי נפרד מהמערכת הזוגית ואחד הדברים החשובים ביותר שמעוררים את האהבה ומחזקים אותה זה הביטוי המעשי של רגשות האהבה. וזה פועל בעצם בשני כיוונים. גם על זה שאוהבים אותו וגם על זה שאוהב. כן? כשאני אומר ומבטא את האהבה שלי לאשתי, קורים כאן שני דברים. דבר ראשון, היא מרגישה אהובה. וזה עצמו מעורר את האהבה שלה כלפיי. יש משהו מאוד טבעי באהבה שכשמישהו אוהב אותך, אתה אוטומטית גם אוהב אותו. כמים מפנים אל הפנים, כן לב האדם לאדם. אז זה הדבר הראשון שקורה. אבל קורה דבר נוסף, מה הדבר השני שקורה? זה שהביטוי של אהבה שאני מבטא ביחס לאשתי מעורר את האהבה שלי כלפיה, כן? זאת אומרת שגם אם כרגע האהבה שלי כלפיה לא מספיק ערה אצלי, זה שאני אדבר דברי אהבה אפילו אם זה כרגע, נכון לעכשיו, אצלי אחד בפה ואחד בלב, אני לא מרגיש אהבה. בכל מקרה, יש לנו כלל, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ואחרי שאני אדבר דיבורי אהבה וחיבה, אהבה שלי, הפנימית, שהיא קיימת, בגלל היא אשתי, ונדמה לי אני ודאי אוהב אותה, גם אם אני לא מרגיש את זה כרגע, האהבה המסותרת הזאת תתגלה. ולכן חשוב מאוד לבטא אחד כלפי השני את האהבה. וזה הולך בשלוש רמות. רמה ראשונה היא רמה מעשית, זאת אומרת לעשות מעשי חסד. לכתוב פתקים נחמדים אחד לשני, לקנות מתנות, לקנות פרחים, לחבק, לנשק. הדברים האלה עוזרים מאוד להתעוררות של אהבה. וכמובן, אנחנו, חשוב לנו ללמוד ולהכיר מה כל אחד אוהב, כן, מה הוא אוהב לקבל, ופשוט לעשות את זה. אז זו הרמה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות כדי לעורר את האהבה. רמה נוספת זה דיבור. לא להתקמצן בדיבורים. להרעיף מחמאות. להגיד דברי אהבה. לא להתבייש להגיד, אשתי היקרה, אני אוהב אותך. לא להתבייש להגיד, גם אני אוהבת אותך. כן, זה מאוד מאוד חשוב לבטא את המקום הזה. כמובן שעוד פעם, יש אנשים שיותר חשוב להם לשמוע את הדברים האלה, יש אנשים שפחות חשוב להם. בדרך כלל זה הולך על זה שנשים יותר חשוב להם לשמוע מאשר לגברים, אבל גם גברים בהחלט מאוד נהנים לשמוע שאוהבים אותם. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לדבר ולבטא מחמאות, כמה אתה טוב, כמה אני שמחה שאתה כזה וכזה, זה מאוד מאוד חשוב לבטא את האהבה שלי. ורובד נוסף זה רובד מחשבתי. כאן זה אמנם לא כלפי השני, כי לא קולט, לא מחשבות, כן? לפחות הוא מודע לזה שהוא קורה, יש, יש לזה גם השפעה, אבל יותר, זה יותר גלוי, המחשבה היא לעצמי, אבל מאוד מאוד חשוב לדאוג לחשוב מחשבות טובות ואוהבות על בן הזוג שלי, ולהשקיע זמן מסודר למקום הזה, וגם זה מאוד מאוד מחזק את האהבה. אוקיי? זה התחום הזוגי הראשון שאנחנו צריכים לדאוג שיהיה פעיל. התחום השני בקו ימין, שהוא בעצם המימוש המעשי של התחום הקודם, זה בילוי משותף. בני זוג צריכים לדאוג שיהיה להם זמן קבוע לבילוי משותף, וזה זמן שמוקדש אך ורק לתענוג. לצאת למסעדה ביחד, לבית קפה, לשבת בבית עם כוס קפה או תה, לצאת, לצאת יחד להליכה. כל זוג עם הכיף שלו, מה שעושה לו טוב, ללמוד ביחד. אבל העיקר הוא שיהיה לנו זמן קבוע לכיף הזה. בני זוג צריכים להרגיל את עצמם לבלות ביחד. בדרך כלל הבעיה העיקרית של קו ימין זה שהוא פשוט לא מספיק פעיל. כן? היום יום שלנו מלא משימות ומטלות, כל מיני דברים שצריך לסדר, כל מיני דברים שצריך לפתור, ובקלות כל הדברים האלה והמטלות האלה סוחפים אותנו למקום הזה, ובעצם לוקחים מאיתנו את הזמן האיכותי שלנו ביחד. ואנחנו צריכים מיד, מתחילת הקשר, לדאוג למסור את הנפש על הזמן משותף. וזה גם רעיון מאוד מאוד חשוב, שימו לב טוב, גם אם, אם הזמן הזה לא יהיה מאוד גדול בכמות שלו, אפילו אם זה יהיה פעם בשבוע, אפילו אם זה יהיה פעם בשבועיים, כן? לצורך העניין. אנחנו צריכים לדאוג שהזמן עצמו יהיה גדול מבחינה איכותית. אומנם כמותית הוא יהיה קטן, וזה קורה בצורה טבעית, אנחנו הרבה יותר מתעסקים בעבודה, ביום יום, בדיוק, בחינוך הילדים, בכל מיני עניינים מסביב, אבל בזמן שאנחנו מקדישים לבילוי משותף, הוא צריך להיות גדול מבחינה איכותית. ומה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו שם, אנחנו מקפידים לא להכניס אלמנטים של קו שמאל. לא מדברים על הדאגות שלנו, לא מדברים על דברים שאנחנו צריכים לתקן ולשפר, לא באופן כללי. לא אחד ביחס לשני, יש לזה מקום, כן, לשיפור הזה, לתיקון, אבל זה לא פה, זה שיותר שייך לקו שמאל, תכף נגיע לזה. כרגע, בזמן הזה אנחנו מתמקדים בלדבר על הטוב, דואגים שיהיה לנו טוב ביחד. הנה, מה טוב אמנה עם שבת אחים גם יחד, זה מאוד מאוד חשוב במקום הזה. אוקיי, נעבור לקו שמאל. כאן, התחום הזוגי הראשון הוא ביקורת. ביקורת. לכאורה היינו מצפים שזוגיות שמושתת הרי, הרי על אהבה וחיבור לא יהיה בביקורת. אנחנו הרי יודעים כמה ביקורת עלולה להיות הרסנית, כמה אנחנו לא אוהבים לקבל ביקורת בעצמנו, כמה לפעמים ביקורת עלולה להיות פוגעת. ויש כאלה כמובן שיותר רגישים לביקורת, יש כאלה שפחות, אבל ברור שביקורת זה לא דבר קל. באמת, בזוגיות במיוחד צריך מאוד מאוד להיזהר מהמקום הזה. והמקום הזה, כן, הבעייתיות שלו, בניגוד לקו ימין, ששם זה פשוט לא מספיק פעיל, פה הבעיה היא עודף ביקורת, ואנחנו צריכים, כאמור, להיזהר מהמקום הזה, אבל, זה לא אומר שאנחנו שוללים את המקום הזה לגמרי. כי בסופו של דבר, ביקורת זה גם דבר בונה. כן? בני הזוג צריכים להיות בתנועה של עבודה, להיות בתנועה של שיפור, ובשביל זה, כדי לשפר, אנחנו צריכים להיות מודעים לחסרונות שלנו. וזה אחד התפקידים של הביקורת, כן? לשים את הפנס על המקום שדרוש תיקון. וזה בהחלט הכרחי להכניס לזוגיות שלנו גם את המקום הזה, רק מה? בגלל שהמקום הזה הוא מאוד מאוד פגיע ומאוד בקלות אדם יכול להעלה ולהיפגע צריך לדעת לעשות את זה בצורה נכונה. אז איך אנחנו מתנהלים עם המקום הזה מתוך מקום מתוקן? זה אומר שהביקורת צריכה להיות מבוקרת. כלומר, בדיוק כמו שאנחנו קובעים זמן מסודר לבילוי משותף ככה נקבע לעצמנו זמן קבוע לביקורת. וזה אומר שאנחנו אף פעם לא שולפים את הביקורת מהמותן. אנחנו אף פעם, שימו לב טוב לכלל הזה, אף פעם לא מבקרים בזמן אמת. ראית משהו לא בסדר אצל אשתך? האוטומט שלך זה להגיד לה את זה? דבר ראשון, תעצור. בלום פיך. יכול להיות שזה יהיה לך ממש ממש קשה לעשות את זה. לא, עצור, אל תעיר עכשיו כשזה קורה. תתאמץ ותשתוק. עכשיו, למה זה כל כך קשה? למה לפעמים קשה לנו לשתוק, קשה לנו לא להעיר? כי יש איזו מחשבה כזאת, שאם אני לא אגיד שום דבר, אז מה יגרום לזה לא לקרות שוב? זה יחזור על עצמו. וזה לא צריך שיקרה, אנחנו לא רוצים שזה יחזור על עצמו, אנחנו מגדירים את זה בתור דבר שלילי. אז אפילו אם מדובר בביקורת הכי נכונה ואמיתית, יש הרבה פעמים שאנחנו סתם מבקרים מכל מיני סיבות צדדיות, אבל גם אם הביקורת היא אמיתית כרגע, אנחנו לא אומרים אותה ישר במקום, כי אז רוב הסיכויים שהיא פשוט לא תתקבל. אז מה בכל זאת אנחנו עושים? אנחנו נושמים עמוק, שותקים, והולכים לרשום את הדבר הלא בסדר שראיתי. כן, שאני לא אשכח חס אש ושלום. בדרך כלל בזמן אמת, כשאני על המקום רואה את הדבר הלא בסדר, אז הדברים יוצאים מפרופורציות, ולכן עדיף לשתוק. אבל מצד שני, בגלל שבאמת חשוב לנו לתקן, אז אנחנו פשוט רושמים את העניין ומביאים אותו לשיחת הביקורת הקבועה שלנו. כן, אנחנו מייצרים לעצמנו זמן קבוע, חלון זמן קבוע מסוים. ששם זה הזמן לתקן אחד את השני או לתקן ביחד כל מיני דברים שמפריעים לנו בזוגיות. עצם זה שיש לנו זמן מסודר לעניינים האלה זה מאוד עוזר לבלום את הביקורת בזמן אמת. כן? אני יודע שאני לא מוותר על התיקון, אני רק דוחה אותו קצת. אני מכניס אותו לכלים. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו דואגים לזמן רגוע. כן, בחלון הזמן הזה שאנחנו מייצרים לעצמנו, לשיחות הביקורת, אנחנו דואגים שיהיה זמן רגוע, לאווירה נעימה ונינוחה, ודווקא מתוך המקום הרגוע הזה, אנחנו מבטאים את ההערות שלנו. עכשיו, בגלל שהמקום הרבה יותר רגוע, ואנחנו כבר רחוקים רגשית מהדבר, אנחנו יותר שכליים כרגע, עכשיו כשנבטא את הביקורת שלנו, זה יבוא עם הרבה יותר הכנה, עם מקום הרבה יותר... שכלי והגיוני וממילא הוא גם יוכל להתקבל בצורה הרבה הרבה יותר טובה. תחום נוסף שיש לנו בקו שמאל, התחום השני זה התנשאות. גם המקום הזה כמו המקום של הביקורת יכול בקלות ליפול למקום לא נכון ואנחנו צריכים לדאוג להפעיל אותו בצורה נכונה. הרבה פעמים בני זוג עלולים למצוא את עצמם אם ברצונם או שלא ברצונם מזלזלים ומשפילים אחד את השני. זה קורה. מה הם מרוויחים מהמקום הזה? יש שם איזה רווח. למה אתה מוריד אותה? למה אתה מזלזל בה? למה אתה לא מכבד אותה? מה הם מרוויחים מהמקום הזה? אדם שמזלזל ומשפיל אחרים בעצם תוך כדי השפלה הוא מרים את עצמו. האמת היא שהוא לגמרי לא מרים את עצמו, כן? אבל מה הוא מרגיש ככה? עצם זה שהורדתי את השני, אז באופן יחסי אני מרגיש עכשיו על הגובה, על הגובה. אני מרגיש יותר ממנו. כמה שאני יותר אומר לו שהוא לא בסדר, ככה אני נהיה קצת יותר בסדר. לצערנו, לעיתים יותר מדי קרובות זוגות מוצאים את עצמם נלחמים אחד בשני ומשפילים אחד את השני. כן, מאבקי כוח, מאבקי שליטה, וזה מקום מאוד מאוד לא מתוקן. ומאוד בלתי זוגי, ואנחנו רוצים לדאוג ולהפעיל בו מקום בדיוק הפוך. זאת אומרת, יש מקום של התנשאות, יש מקום של רוממות. המקום של להתרומם, הצורך הזה, לעלות בחוויה, להרגיש טוב עם עצמי, הוא מאוד מאוד נכון וצודק. רק מה? בני זוג צריכים, במקום לרומם את עצמם על חשבון השני, לרומם אחד את השני, לדאוג, ליקר, לפאר ולרומם אחד את השני. ולמרות שזה נראה כביכול שזה כאילו מוריד אותי, אם אני אומר לשני כמה הוא טוב, כמה שהוא חשוב, כמה שהוא מכבד אותו, אז הוא כאילו נהיה יותר ממני, ואז אני מרגיש נחות, זה לא נכון. אדרבה, מי שיראה, מי שינשא ויעשה את זה בפועל, יראה שתוך כדי שהוא מרומם את השני, גם הוא מתרומם. זו חוויה, למה? כי מי באמת יכול לרומם את השני? דווקא אדם מרומם. וזה הסוד, דווקא אדם מרומם שמרגיש מאוד שווה בעיני עצמו, יכול לקחת ולהרים את השני. ודווקא אותו מקום שכביכול מחפש להתרומם על חשבון השני, באמת זה מקום שמשפיל את אותו אחד שמשפיל את השני. זאת אומרת, אם אני משפיל את אשתי, אני... עצמי הופך להיות יותר נחות כרגע. וגם כאן, כשאנחנו מנסים לרומם אחד את השני, אנחנו עושים את זה גם ברובד המעשה, גם ברובד הדיבור וגם ברובד המחשבה. אני מחשיב מאוד את אשתי, אני מתייחס אליה כמו אל מלכה, אני נותן לה תחושה שהיא חשובה ויקרה בעיניי, שאני מאוד מעריך אותה. אני מדבר את זה, אני עושה כל מיני פעולות ש... מבטאות את המקום הזה, אני מאוד נזהר בכבודה, וכמובן הפוך, גם האישה ביחס לבעל, אותו דבר. והמקום הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ושבני הזוג בכלל זה, המקום הזה זה אחד המקומות הכי הכי חשובים בזוגיות. אם בני הזוג יהיו, במ... זה יהיה להם במודעות שלהם, שכל, שהעיקר זה לרומם ולהעלות. ולפאר את בן הזוג שלהם, הם יזכו לזוגיות מאוד מאוד טובה, כי זה גלגל. אני מרומם אותה, היא מרוממת אותי, ושנינו ביחד מתרוממים. נעבור לקו האמצעי. כאן, בקו האמצעי, שכמו שאמרנו, זה קו של חיבור, זה המקום שיותר מהכל מבטא את הזוגיות עצמה, כאן התחום הראשון שאנחנו מוצאים זה תקשורת. כבר הזכרנו את העניין הזה שקו האמצעי הוא מקום לא טבעי, ובלי מאמץ, בלי מקום אקטיבי מאוד קשה להגיע אליו. וגם כאן אחד הדברים שהכי חסרים בזוגיות באופן טבעי זה המקום של התקשורת. כאן גם הרבה פעמים מורגש הפער בין בני הזוג. בדרך כלל, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל האישה מאוד רוצה תקשורת ושיחה, והאיש אותו זה פחות מעניין. כן, אבל האמת היא שמה שהאישה רוצה זה לא ממש תקשורת, היא לא רוצה כל כך תקשורת כמו שהיא רוצה הקשבה. למה? כי זה קשור יותר לקו שמאל. היא מרגישה באופן טבעי צורך להביע את עצמה ושמישהו יקשיב לה. אבל האיש, באופן טבעי, הוא לא מרגיש את הצורך כל כך לשתף ולפרוק. והרבה פעמים זה גם לא ממש מעניין אותו להקשיב לאשתו. בלי התדר הזוגי זה לא מדבר אליו כל כך. הוא פשוט לא מרגיש את הצורך הזה בתקשורת. ומה שיוצא בפועל, שעלול להיווצר כאן תסכול מאוד גדול, האישה מאוד מאוד רוצה להיכנס לתקשורת והוא, לא, זה לא כל כך מעניין אותו, או במקרים אחרים זה הפוך, אבל המקום הזה הוא המקום שאפשר בהחלט להגדיר אותו כמקום הכי חשוב בקשר הזוגיות. זה המקום שאולי יותר מהכל מבטא את המהות של מה זה זוגיות. כי מה זה בעצם תקשורת? לכל אדם יש את העולם הפנימי שלו, ובצורה פשוטה המקום הפנימי הזה נשאר מכוסה ונעלם. ובני זוג בהחלט יכולים בפועל, במהלך החיים שלהם, להתנהל בצורה מאוד שטחית, יותר טכנית, ולא ממש לשתף ולהביע את העולם הפנימי אחד של השני. וזה בדיוק המקום של התקשורת, זה התפקיד של התקשורת. זה לא רק לדבר ולשוחח, זה לחשוף את העולם הפנימי שלנו. זה המקום שמסוגל להיפתח ולדבר על דברים שבדרך כלל הם לא גלויים כל כך. כן, זה המקום שבסופו של דבר גם פותר את כל הבעיות. כשבני הזוג מצליחים לדבר בצורה גלויה על התחושות הפנימיות שלהם, על הרגשות שלהם, על השאיפות שלהם, וכולו כן? הם יכולים להכיר אחד את השני בצורה הרבה יותר טובה, ואז החיבור ביניהם, בגלל שההיכרות נהייתה יותר עמוקה, כך גם החיבור נהיה הרבה יותר עמוק. כמו שאמרנו, המקום הזה, אם לא בונים אותו, פשוט לא קורה. האוטומט של כל זוג זה פשוט להתעלם מהמקום העמוק הזה, ולהישאר במערכת זוגית, שטחית וחיצונית, אבל אסור לנו לוותר על המקום הזה. כמובן שאנחנו צריכים ללמוד איך בדיוק מנהלים את השיחה, אבל זה תורה בפני עצמה. והתחום האחרון, שגם הוא נמצא בקו אמצעים והוא המימוש המעשי של החיבור הנפשי העמוק זה חיי אישות כאן אנחנו צריכים לדאוג שהתחום יהיה פעיל וטוב שיהיה גם פעיל בצורה מסודרת צריך לדעת שהמקום הזה שבקלות יכול ליפול למקומות נמוכים בעומק הוא הביטוי היותר שלם והיותר רוחני של הקשר הזוגי בין בני הזוג אז אלו ששת התחומים, ככה צריכה להיראות זוגיות מתוקנת וכדאי מאוד לזכור את זה ולקחת את זה בחשבון כשאנחנו נפגשים בפגישות השידוכים. זה גם ייתן לנו הרבה הרבה חומר לשיחות ההיכרות וגם יאפשר לנו להבין את הראש של בן הזוג איתו אנחנו נפגשים. אבל העיקר, וזו בעצם עיקר הכוונה בזה שאנחנו כרגע מציירים את הציור האוטופי הזה, זה שיהיה לנו בראש תמונה מתוקנת של קשר זוגי, צריך לדעת שזה העיקר, בני זוג שישקיעו. ויבנו את המערכת הזוגית בצורה נכונה מההתחלה, ימנעו עם עצמם 90% ואולי יותר מהקשיים והבעיות הזוגיות שנמצאות בדרך אצל בני זוג.